Ràdio Trinitat ve a 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat de ve a 91.6 FM La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona Sonar 24 hores Ràdio Trinitat ve a 91.6 en l'objectiu d'augmentar el volum de donacions d'aliments, garantint-ne un subministrament sostingut i millorant el valor nutricional, el Consell d'Empreses Distribuidores d'Alimentació de Catalunya ha signat un conveni amb la Generalitat la Federació de Bancs d'Aliments Càritas i Creu Roja. El projecte, anomenat Supermercats Solidaris, consisteix en que els supermercats donin productes als bancs d'aliments de manera més planificada i variada i que aquells es reparteixin a Càritas i Creu Roja. Es vol garantir i millorar el nivell de donacions establerts d'aliments dirigits a pal·liar situacions d'urgència social. La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona està dissenyant una nova campanya de recollida ciutadana d'aliments davant el descens de les existències perquè aquest any no han arribat els excedents europeus i els aliments que comprarà el Govern central no arriben fins al juny. Segons ens ha informat EFE, una portaveu al ba a, del ba de, Banc, d'aquesta companya especial de recollida d'aliments, està acabant de perfilar per poder-la presentar el pròxim mes i poder tornar a omplir les prestageries de la Fundació, que estan esgotant les seves existències, degut a l'augment constant de la demanda i el descens d'excedents alimentaris europeus i d'empreses. El Banc dels Aliments de Barcelona reparteix cada dia entre 25 5.000 i 30.000 quilos d'aliments a entitats per donar cobertura a 138.000 persones necessitades només a la província barcelonina, una xifra que gairebé s'ha triplicat des del 2009, quan la tenien a 57.000 beneficiaris. Doncs aquest serà un tema dels quals en parlarem avui, així que d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FAM, això és tot un poble, que us parla i acompanya Marta Sant, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I avui comença la festa major del barri del Bon Pastor. Avui el barri del Bon Pastor està de festa major. La festivitat es farà fins el proper 12 de maig. L'inici de les festes comencen avui a les 21 hores, amb una inauguració de la festa major a la plaça de l'Església. Les festes comptaran amb activitats de tota mena dirigides a tot tipus de públics, com són activitats esportives, exposicions, activitats de manualitats... Recuïda d'aliments, campionats, actuacions musicals, correfocs, balls, jocs infantils, fires, conferències, cinema, teatre, cercavila i jocs d'artifici, entre d'altres. La culminació de la Festa Major es farà el diumenge 12 de maig a les 23 hores al Camp del Futbol, al carrer Santander 120, amb un esclat de focs d'artifici. Doncs ja podem comentar-vos quins seran els primers actes d'aquesta Festa Major del barri del Bon Pastor. Els primers actes seran Campionat de Futbol Sala, els dies 3, 4, 5 i 10, 11 i 12. I qui organitza? Pista Leo Messi, la llosa. A les 9 de la nit avui hi haurà la inauguració de la Festa Major amb els Grallers i capgrossos i la comissió de festes del Bon Pastor. Això serà a la plaça de l'Església. I a les 22 hores Fiesta Caribeña, que organitza el bar Quatre Portes al carrer Foc Fullet número 72-74. Doncs aquesta, aquesta Festa Major del barri del Bon Pastor també tindrà cabuda en aquest programa que comencem ara i també volem ara referir-nos al barri de la Sagrera, perquè continuen els treballs per desviar vies i poder construir els accessos a la Sagrera. ADIF continua les obres prèvies per al desviament de les dues vies generals de circulació de la línia d'ample convencional Barcelona-Mataró Massanet en l'àmbit de la Sagrera. A aquesta actuació s'emmarca en la construcció dels accessos a la futura estació de la Sagrera, que congregarà trens d'alta velocitat, rodalies, metro, autobús urbans, interurbans, taxis i vehicles privats i consisteix a crear un nou traçat de 400 metres de longitud entre la Rambla de Prim i l'accés al Triangle Ferroviari de la Sagrera, que substituirà l'existent. El trajet de les dues vies generals permetrà alliberar l'espai necessari per construir les estructures corresponents a la futura configuració del corredor ferroviari en aquest sector. I a ha realitzat una programació dels treballs que permet que es portin a terme sense afectar el trànsit ferroviari. I què és el que fa l'Ajuntament els dissabtes? Doncs redoble el servei en barris on cal més netesa. Les enquestes que periòdicament encarrega l'Ajuntament ja ho revelen. El de la neteja és un servei ben valorat per la ciutadania, que alhora, però, necessita millorar. En consonància amb aquest sentiment, el Consistori de la Capital Catalana ha presentat un plan que, entre altres objectius, permet multiplicar esforços en 26 barris de la ciutat, que requereixen una especial atenció. Un eufemisme que el que diu és que tenen problemes evidentment, de brutícia i que se simplifiquen en un cas tan pragmàtic com és el del Raval. Doncs cada dissabte es desplegarà un dispositiu especial que simultàniament es dedicarà a enllustrar la via pública mitjançant equips mecanitzats o amb aigua a pressió, retirar bosses i objectes abandonats, netejar les zones verdes i jocs infantils, esborrar gràfits o sanejar contenidors i papereretes, entre altres tasques. Aquestes actuacions a encadenant en cadascun dels 26 territoris entre les 4 i les 8 setmanes. A Sant Andreu, als barris on es farà aquestes aquesta tasca necessària de neteja seran El Bon Pastor, Navas, La Sagrera, Trinitat Vella i Baró de Vivent. Una de les altres accions que l'Ajuntament té previst per implantar i que han estat presentades per l'alcalde Xavier Trias és una prova pilot en quatre districtes per esborrar els grafitis de les persianes dels establiments comercials. El Consistori ha decidit subvencionar directament el cost, uns 200 euros, d'aplicar un tractament contra les pintades als botiguers que s'adhereixin a la iniciativa. Això sí, si a canvi aquests hauran d'encarregar d'esborrar els tacs o els garrots que apareguin a la seva persiana. Les millores que s'introduiran en el servei de neteja i que no implicaran cap sobrecost per l'Ajuntament barceloní també tindran com a objectiu específic netejar mitjançant equips d'aigua a alta pressió les taques que es generen quan es llençar un xiclet al terra. Igualment i conjuntament amb la Guàrdia Urbana es farà una campanya de conscienciació als propietaris de gossos perquè recullin les deposicions de l'animal de la via pública. I tal com us hem anat informant durant aquesta setmana, doncs a la Fabra i Coats fan una exposició. La Fabra i Coats ofereix l'exposició al Transpirinenc de Barcelona a la Torre de Carol en tren. L'espai Josep Bota, del recinte de la Fabra i Quats, al carrer de Sant Adrià número 20, us ofereix l'exposició al Transpiranenc de Barcelona a la Torc de Carol en tren. Aquesta exposició és organitzada per l'Agrupament Ferroviari de Barcelona i trobareu fotos, objectes ferroviaris, simuladors i maquetes. Hi restarà oberta fins a l'11 de maig, els diumenges, els diumenges i un primer de maig estan tancats, i a el de dilluns a dissabte de les 17 a les 20.30 hores. I també volem parlar ara del que es fa culturalment a la Sagrera, perquè torna al Sagrat Art, la Fira d'Art de la Sagrera. Demà, entre les 10.30 del matí i les 2 del migdia, a la plaça Massades es realitzarà, com cada primer dissabte de mes, una nova edició del Sagrerat, la Fira d'Art de la Sagrera. Doncs demà es farà un taller de macramé a càrrec de l'Aina Pujol. Ensenyar a elaborar polseres o tren a macramé, aprenent la tècnica d'artesania més antiga de totes, ja que no requereix cap eina per treballar solament les mans Parlem, bueno, Continuem parlant de la Sagrera perquè el Centre Cívic de la Sagrera i el grup Foto Fotosagrera us ofereixen textures El Centre Cívic de la Sagrera al carrer Martí Molins número 29 us ofereix textures una recuperació de fotografies de diferents materials i objectes els del seu entorn que ens dificulten la seva identificació tot obligant-nos a basar-nos en les seves textures per poder-los identificar a l'exposició s'inicia avui i durarà fins al 30 de maig doncs aquesta exposició anirà càrrec de Joan J. Gómez, que va néixer a Barcelona el 1957 i és un aficionat a la fotografia que compagina aquesta dedicació amb temes relacionats amb l'arquitectura. En l'àmbit fotogràfic li interessa també el paisatge immobiliari urbà que combina amb uns retrats de músics de blues, dels quals porta fetes dues mostres, uns clics pel blues i energies i sentiments, instants de blues, en el marc del cicle del de l'Hospitalet Blues Ambogi. Molt bé, doncs nosaltres comencem d'aquesta manera el nostre programa d'avui. Tenim moltes coses per comentar-vos per endavant, així que el que fem ara mateix, si us sembla, és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Arriba en els de l'amor, tan sols en paraules, podràs saber qui som. Va sense cap dolor En la nit i dia ens unix sense cap por. El secret d'unesta hora que nim de part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 Molt bé, doncs segurament que aquests dies, si s'ha donat a conèixer una entitat a diferents mitjans de comunicació i també doncs, haureu anat alguna festa en què es fa la recollida d'aliments, doncs haureu, parl... haureu sentit parlar del Banc dels Aliments. I per parlar-ne doncs, tenim l'altra banda del Fric Telefònic, la Bélin Jiménez, que és una de les responsables d'aquest Banc dels Aliments. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, com funciona el... el Banc dels Aliments? El bany dels aliments és un magatzem logístic en el que nosaltres el que fem és rebre els aliments, eh, principalment excedents de la indústria agroalimentària, uh -huh. i nosaltres els repartim a més de 334 entitats benèfiques amb les que col·laborem a tota la província de Barcelona. Uh -huh. Aleshores, nosaltres rebem aquest estoc d'aliments, que són en principi aliments consumibles però no comercialitzables, Aleshores els emmagatzemem, els classifiquem i els repartim a les entitats en funció de les necessitats que tenen aquestes entitats, el número de beneficiaris, el perfil de beneficiaris i així funcionem. En aquests moments atenem a 138.000 persones a tota la província de Barcelona a través d'aquesta xarxa de 334 entitats. Mm. Perquè l'època de crisi per la qual estem vivint evidentment evidencia que és necessari no?, aquest banc dels aliments. I tant, el número de beneficiaris, eh, sobretot amb l'esclat de la crisi, a finals del 2008-2009 es va incrementar de forma notòria. De fet hem passat de 57.000 beneficiaris que teníem en aquells moments a finals de l'any 2008, principis de l'any 2009, a 138.000 en l'actualitat el que uh -huh. significa doncs, un increment molt, molt, molt notori. I Si sí, uh -huh. la crisi està fent estralls, sí, i això es nota en, eh, que el perfil de les famílies que en aquests moments eh, doncs, eh, requereixen de l'ajuda del banc dels aliments per poder omplir el rebost doncs, ha, ha variat considerablement i afecta uh -huh. doncs, a una població molt més àmplia. El que no sé si sou conscients de que moltes entitats de, de barri, de, dels nostres barris, doncs eh, eh, quan celebren les, les seves festes aquests dies eh, estan doncs, afegint a més, aquesta recollida d'aliments no?, per poder cedir-vos a, cedir -vos a vosaltres. En això em sembla fantàstic, principalment mm. perquè s'aprofiti qualsevol celebració doncs, que implica la participació ciutadana i que implica mm. la participació d'un nombre... Uh, important de persones, que tingui un caire solidari, que es pugui aprofitar doncs, per ajudar a les famílies que ho estan passant malament a passar-ho millor a través del recapte d'aliments. Uh -huh. doncs et passo, et passo la meva companya Marta, que també té algunes preguntes a fer. Hola, Belén. Hola, bona, bona tarda. Mira, ens has comentat que n'hi aniran 334 entitats que col·laboren amb vosaltres, però si n'hi algun particular que ens està escoltant i doncs, bueno, en aquests temps que estem el vol solidaritzar Eell eh, pot anar directament a vosaltres o ha de fer-ho a través d'alguna entitat. Fer de la manera que ho consideri pertinent en el nostre web que és 3 dels Aliments hi ha un apartat d'entitats on hi ha llli on hi ha llistat, tota la relació d'entitats que, que hi ha tota la província de Barcelona i a la ciutat de Barcelona, per descomptat, als diferents barris i districtes. Ah. Pot, fer, pot buscar l'entitat més propera per al seu barri o districte i fer hi arribar els aliments directament. Bé, el, els pot portar aquí al banc dels aliments, al magatzem que tenim a la Zona Franca, que és el carrer Motors 122 de la Zona Franca, ah. o bé, fins i tot pot triar per fer una donació d'aliments online al nostre web, com he comentat, que és 3 dobles Bs, Banc dels Aliments, no RG, hi ha un apartat que és la donació d'aliments online, on a través de la plataforma de quatre supermercats diferents es pot fer una donació d'aliments bàsics. Uh -huh. Perquè vosaltres també esteu col·laborant a nivell d'Europa a tirar endavant tota aquesta mena de campanyes, no? Sí, de fet, el Gran Recapte, que és una campanya que se celebra a tota Catalunya i aquí a la província de Barcelona i a la ciutat de Barcelona el darrer cap de setmana de novembre, és una iniciativa europea que se celebra a diferents països, com ara França, Itàlia o Portugal. El problema és que la crisi és global i la crisi ha afectat a tots els països i en especial als de sud de, del sud del d'Europa. Aleshores, doncs, aquest tipus d'iniciatives solidàries que fa uns anys doncs, eren o més minoritàries o no eren tan rellevants com poden ser ara, en aquests moments han adquirit una, una notorietat màxima. Uh -huh. I en aquests moments esteu portant a terme algun tipus de, de campanya o...? Com s'ha comentat d'aquests darrers dies, en els uh -huh. mitjans uh, realment ara estem en una situació una mica crítica. El magatzem del banc dels Aliments de Barcelona, perquè uh -huh. havia d'arribar una partida important d'aliments de la donació de la Unió Europea. La Unió Europea té un programa, que és el programa a les persones més d'ajuda a les persones més necessitades, uh -huh. que el que garanteix és l'entrega d'aliments uh, a través d'uns pressupostos que estan assignats, que es fan arribar als ministeris d'Agricultura dels diferents estats i són els estats els que compren els aliments per fer-los arribar als bancs dels aliments. Uh -huh. Aquesta ajuda s'ha retressat en guany i encara no l'hem rebuda. En principi està previst que aquesta partida d'aliments de la Unió Europea arribi a mitjans del mes de juny o en el pitjor, de, pitjor dels casos a finals del, del mes de juny Aleshores, uh -huh. mentrestant, tenim les estanteries les prestatgeries prou buides i ens estem mobilitzant per organitzar una campanya que presentarem la propera setmana amb la que uh -huh. volem promoure iniciatives solidàries que puguin reportar aliments. Uh -huh. Per tant... Uh... Continueu treballant per tal que ningú li falti els seus aliments en aquest moment que estem passant? Sí, és la missió del Banc dels Aliments, intentar garantir en a màxima mesura del possible que una dieta equilibrada i variada i amb el millor valor nutritiu possible a les persones que en aquest moment no poden accedir a, a la compra d'aliments. Ah. I dins de Catalunya hi ha alguna zona que, diguem, que està més perjudicada que d'altra? Jo en aquests moments podria parlar-te de ciutat de Barcelona, però és que la crisi malauradament afecta a tots els barris i tots els districtes. Són totes les entitats que han vist com la demanda de beneficiaris s'ha incrementat en els darrers anys i en els darrers mesos, i el pitjor de tot és que el futur no pinta en aquests moments més encoratjador, sobretot si es, es fa una ullada a les darreres xifres de d'atur que, que es van comentar ara fa la passada setmana. Uh -huh. Aleshores, doncs, eh, totes les àrees, de, tant del país com, com de la ciutat de Barcelona, realment estan tocades. Uh -huh. Doncs dir-te que la setmana passada eh, es van realitzar les festes de primavera de la Sagrera que també van mobilitzar molta gent eh, cada dia recollint eh, doncs, aliments i avui es posa en marxa la festa major del Bon Pastor que també dedicarà bona part de, dels seus actes a, a fer aquesta recollida d'aliments tan necessària, no? La veritat és que s'agraeix que les entitats es moguin, les associacions de veïns, la ciutadania en general, i sí que un signe de la crisi positiu, és que la solidaritat s'ha incrementat. Realment els ciutadans s'han volcat amb el seu entorn més proper, han vist que els problemes dels altres també són els seus i que tots hi han de posar el nostre gra de sorra per intentar doncs, ajudar a passar de la millor manera possible aquests moments tan difícils, tan difícils que moltes famílies estan vivint. Molt bé, doncs, Belén Jiménez, moltíssimes gràcies per acusar-te avui als nostres micròfons i des d'aquí doncs farem aquesta crida a la gent que participi en aquesta recollida d'aliments per tal de que ningú es quedi sense. Moltíssimes gràcies a vosaltres i en especial a tots els ciutadans que s'hi sumen amb aquesta ajuda tan important com és la de portar aliments. Doncs ens trobem en una altra ocasió. Gràcies. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix, doncs parlarem eh, d'una sí, activitat que està realitzant a la Sagrera i després entrarem en l'actualitat esportiva. Tot això ho fem ara mateix després d'aquesta de, eh, petita pausa. M'intagos mi Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que el Centre Cívic de la Segrera i el grup Fotosagrera ofereixen a partir d'avui un un, una obra que es diu Textures i per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el senyor Josep Maria Garcia, Molt bon dia. Bon dia. Doncs expliqueu-nos una mica en què consisteix això de Textures que es podrà veure a partir d'avui al Centre Cívic. Sí, però en definitiva és un, una exposició fotogràfica uh -huh. és a través d'una obra que ha fet un company del grup de fotografia fotosegrera uh -huh. uh, és en Joan Josep Gómez uh -huh. i és una obra que ja s'ha presentat a diverses sales uh -huh. uh, de fet ell el que pretén és presentar uh, a través d'imatges uh, visió de diferents textures que nosaltres veiem al dia a dia que, però al ser reflectats o enquadrats dins d'una imatge o d'una fotografia, eh, la podem veure des d'una altra visió, no? Uh -huh. O sigui, els materials, a vegades, per si sols, en eh, generen eh, formacions i textures uh -huh. que el fet de ressaltar-los en enquadrar-los, doncs, pues, els podem veure d'una altra manera. Es transformen per si sols en, en una presència artística, una visió artística. Uh -huh. Però són temes relacionats amb arquitectura. Sí, bàsicament arquitectura. En Joan Josep és arquitecte uh -huh. d'ofici i al mateix temps dedica a l'afició de la fotografia i bé, en dia ja té diverses sales on ha presentat les seves obres. I Llavors és company i soci del grup Fotosagrera, uh -huh. aquí de la Sagrera de Sant Andreu, i bé, en aquest cas ell presenta la, el seu treball, el presenta aquí el Centre Cívic de de la segreda, de la, el que diem, la barraca. Uh -huh. yeah. Perquè també hem de dir que el Joan Josep Gómez està força interessat pel que és el paisatge i el mobiliari urbà. Exacte, sí. Bueno, aquesta és una de les seves visions, però si hi ha en la seva web, veuríem uh -huh. que és un altra molt aficionat al que és el seguiment del blues, uh -huh. i a la, seva, a la seva web veurem justament una altra visió, molt diferent a la que ell també treballa, que és l'actuació de grups musicals en espais tancats, on te, també intentar reflexar uh, la imatge de les, m, composició i la composició i, i la visió a través d'un... jo diré... d'això, bueno, d'una actuació musical, almenys, colpeu. Uh -huh. I vull dir que són diferents visions d'expressar i recollir una l'obra d'en Josep Júlio uh Gomes. -huh perquè com com retrat blues, com es fa un retrat del blues? Bé, és, és, potser és dels més complexes a vegades no ho sembla perquè hi més sineuza dintre d'un espai fosc on te dominen les llums amb una intensitat important i a més a més en diferents colors. I a més a més això, eh, també tenim el moviment de l'artista i aquí és on Don Josep intenta captar aquesta imatge força és tècnicament és molt complexa eh? uh -huh. i si entra al web veureu que ell hi ha dedicat moltes i moltes hores i uh -huh. de fet, bueno, és un dels fotògrafs dins del grup de, de més prestigi, d'un nivell tècnic eh? molt bo. Sí, el seu web és ja uh, no se podria dir, jo crec que no se podria dir. Em disculpeu per en aquell moment la uh -huh. memòria. Ja crec que amb el programa ell l'ha posat. Uh -huh, eh, si no, em miraria de, de buscar-lo i fes-la arribar. Però si voleu penjar algun lloc o parlar-ne. Però en aquest moment ara agafeu que no de memòria no el tinc. Bueno, doncs ja intentarem investigar d'aquí una estona a veure al de, de, de, de, web del senyor Gómez. Sí, doncs el que sí que podem dir és que és una exposició que es, es comença avui precisament però que s'allargarà sí. durant tot aquest mes de maig. Sí, eh, bueno... Eh, eh, Ah, bueno, avui, eh, avui no, comença el dia 9. Eh? Avui, avui justament hi ha una altra inauguració d'en Manel Lagaray a la que és a, a la sala Màquines de la 9 Ivanov, ah. que també han col·laborat, no és membre del grup, uh -huh. però Fotosagraria també donen suport a altres fotògrafs que s'arriben a l'espai per ajudar-los a presentar el seu. És una obra molt interessant on t'expressen la mobilitat a través d'un lloc de, de, trans, de trans, diguéssim de de traspàs de persones, uh -huh. en aquest cas seria l'aeroport de Barcelona, uh -huh. on fa un treball molt excel·lent també. Però aquest cas és avui, s'hi a les 3, uh -huh. i, però la del, la del Joan Josep eh, s'hi inaugura uh -huh. el dia 9. Eh? Uh -huh. D'acord, eh? doncs convidem des d'aquí eh, tant la casa estrena avui a l'Anau Ivanov com la del senyor Gómez, que es realitzarà a partir del dia 9 de maig. El dia 9, i el dia 10 aprofito també per dir-ho que també a la 9, a l'espai 30 de la l'Anau Ivanov S'ha inaugurat uh -huh. també una altra exposició, en aquest cas de Manel Ebri, uh -huh. on fa un recull d'una actuació musical que es va fer a dies en Retira, les nostres cançons uh, contra el Sida. Uh -huh. uh, també on fa un recull on es veuran um, persones i personatges que tots coneixem de la, de la, nostra, de la nostra cultura musical de Catalunya. Molt uh bé. -huh. També, bé, bueno, són tres obres, una informació de tres obres amb, amb una sola informació. Déu-n'hi-do eh? <ríe> D'acord Doncs, anyosa Maria Garcia, moltíssimes gràcies per atendre'ns i això, esperem doncs, que aquesta tasca que s'està realitzant des del grup Fotosagrera de donar a conèixer doncs, eh, sí. fotògrafs amb, amb les que tenen la seva val valua doncs, que sí. continuem eh, endavant Perfecte, moltes gràcies a vosaltres doncs moltes gràcies. Veure, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que volem és parlar d'esports. I ho farem a través del de Rubén Domena que ja el tenim aquí a prop. Uh, mentre ell no entra, doncs el que sí que us podem comentar és que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon que és el 93 345 54, que és el telèfon a través del qual doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres si ens voleu fer arribar doncs tot allò que vosaltres creieu important que puguem donar a conèixer des d'aquí. Doncs dubtes, queixes, suggeriments i també tenim un mail que és informatius arroba Doncs tot això a través d'aquestes dues dies de contacte. I ara si ara parlem d'esports perquè tenim amb nosaltres el Ruben Domènech i ens agradaria que ens expliqués doncs, com es presenta aquest cap de setmana Esportivament Parlant. Bona tarda, com anem? Bon migdia. Aviam, aquest cap de setmana ens anem a casa del Mallorca però primer, abans de parlar de la setmana anem a parlar del que hem fet que ha sigut jugar contra el Benissalem que era l'últim classificat i el Sandro va aprofitar per sentir-se fora a casa i guanyar 3 a 0 amb gols de Marc Mas, Boniquet i Edgar amb això el Sant Andreu es situa a la 7a plaça amb 55 punts el Marc Mas, el Boniquet i Edgar m'estàs parlant de tres persones importants dintre del club eh? Sí, sí, sí, home, vull dir no, no ja van anar bé més que marquessin, va anar perfecte Llavors aquesta setmana ens anem al Mallorca B, partit uh -huh. canvi d'hora diferent, recordem, diumenge a les 5 de la tarda, uh -huh. vale? i el Mallorca B és el 18è classificat, és un equip difícil perquè falten només 3 jornades per acabar, uh -huh. donarà tot per no, no baixar, perquè actualment està en zona de descens. Bé. Per tant, clar, partit difícil, però bueno, el Sant Déu li interessa guanyar pels famosos punts de la Copa del Rei uh -huh. i aquestes coses. Perquè com està el això de la Copa del Rei? Estem a prop? Estem lluny o com? És un merder, però sí. és una mica un caos, perquè representa que passen els primers, bueno, passen un seguit de classificats, i llavors passen dos o tres millors sisers de segona B. Uh -huh però llavors com després els filials no poden jugar a la Copa del Rei Vull dir, hi ha com tot un grup de gent que no pot jugar uh -huh. que un cop s'acaba la temporada es veu realment o sigui, ara mateix costa molt fer càlcul si podrem o no podrem uh -huh. per sí. això estem allà i allà estem a punt d'aconseguir-ho però no tenim la passada doncs també podem dir aquest diumenge ah, el diumenge a les 5 de la tarda això mateix per uh -huh. més per aquesta tarda per aquesta casa perdó. Uh -huh. dos uh -huh. quarts de 5 ja estarem donant donant tot per desmetre-ho. Doncs ja ho anunciarem, això. <ríe> ho anirem anunciant. Sí. I després, coses importants del Sant Andreu d'aquesta setmana, ha hagut uns contactes, ens ha hagut uns contactes amb un patrocinit xinès uh -huh. en el qual el Sant Andreu faria una, una gira per Xina de 5 a 10 partits uh -huh. a ciutats com Pequín o Xangai, entre d'altres. Això implica que pel Sant Andreu tingui que jugar un, un equip, un jugador xinès tingui que jugar a les nostres files uh -huh. i l'objectiu per les dues bandes seria pujar segona. Bé, sí. parlant de futbol acaba ja el futbol Ma, si els xinesos paguen nosaltres <ríe> ho veï <ríe> ja, sí. amb... sí, sí. ja acabant futbol, ja, ja hem acabat la Lliga Femenina, on mm. el Sant Andreu ha quedat quart, primer mm. ha el Girona amb 56 punts, Nàstic amb 52, Espanyol ve amb 48 mm. i llavors ja ve el Sant Andreu amb 46 els mateixos que el Barça ve, però gols a Baraj ha quedat quart al Sant Andreu és mm. un molt bon resultat qui també ha salvat la papeleta ha sigut el juvenil, que s'ha salvat del uh -huh. deseny definitivament, i ha quedat novè per sota del Cornellà, que ha quedat vuité, i per sota d'Adam, d'Edena. Aquí, en aquest cas, ha guanyat el Barça, uh -huh. ha guanyat la Copa, la Copa, ha guanyat la Lliga Juvenil. Molt uh bé. -huh. D'acord. I ja està, anem al Waterpolo ja per acabar-ho. Waterpolo, Tenim... poca, poca cosa... Poca, Tenim. poca cosa, <ríe> Sant Andreu no, masculí ja no juga, no. hem de recordar per això que aquesta setmana es fan les semifinals del masculí, on juga el Mediterrani contra el Sabadell i el Canoe Show Star contra l'Eletic Barceloneta uh -huh. i el femení que encara juga, aquesta setmana juga entre el Waterpolo Navarra al seu camp i de Sant Andreu està situat 534 punts. Uh -huh. s'està discutint la cinquena plaça aconseguir la quarta és molt difícil però mantenir la cinquena pot fer-ho per què pregunta que et volia fer uh, la copa del rei uh, es realitza quan acaba la lliga no? per això? O... es realitzaria, entraria l'any la, que ve la copa del rei, o sigui uh -huh. els rendreu aquest any ha jugat la copa federació al mateix temps que la lliga, uh -huh. l'any que ve jugaria la copa del rei al mateix temps que, que la lliga, que la lliga. o sigui representa que l'any que ve seria la que es decidiria doncs ja veurem com es presenta aquest partit entre el Mallorca B i ja el Sant Andreu, que és classificatori per, per anar cap a la Copa del Rei. És molt important, sí, sí. Mm, D'acord. Perfecte. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Rubem Domènech, i la setmana que ve per tenir més informació esportiva dels nostres barris. Molt bé. gràcies. Molt bé, doncs una tarda el que fem ara mateix, una petita pausa, i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara del no dia dir a poc a poc ni que la memòria s'obridi del racó. no vol dir tampoc que conegués l'amor ni que abracés la cintura de l'únic tresor que he tingut per tenir que he ensumat per gaudir que és l'últim cop de sol. que li ha sobrat al meu cor són les últimes promeses que prometo tirar el fort Guaiar amb tots els de la panxa contenta quan vénen de mataport. de dotze a una del migdia i de quatre a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé i no podíem acabar el nostre programa d'avui sense donar un cop d'ull al barri del Bon Pastor perquè hem de dir que avui comença la seva festa major i per parlar-ne doncs tenim a la banda del fil telefònica algun dels responsables de la Comissió de festes d'aquest barri del barri del bon Pastor com és el senyor Javi Méndez. Molt, molt bons dies. Bon dia. Bon dia, molt bé. <ríe> doncs ens agradaria que ens expliquessis eh, com es presenta aquesta festa major, que precisament comença avui, no? Sí, precisament comença avui, a dos quarts de deu, tenim la inauguració, uh -huh. que es farà el pregon i es farà una, una petita obra de part dels Capgrossos, una entitat del barri, uh -huh. i durant tot, demà tenim la festa d'entitats, ah, bé que sortim totes les entitats al carrer, per donar-nos a conèixer i tot això. Això a quina hora I és? I durant... Uh, demà seria a les 10, en punt. A les 10 del matí. Sí. Molt bé. I a partir d'aquí, doncs, 9 dies sense parar, amb festes infantils, escuma, uh, castellers, sardanes, uh -huh. flamenc... Tenim de tots. El que també he vist és que doneu un, un força participació el que és la gent gran, no? Sí. Tenim aquest any participar a la residència de la gent gran del Bon Pastor, Uh -huh. que, es obrir, que es va inaugurar l'any passat i el casal de la gent gran, que sempre fan manualitats, sempre ajuden. Uh -huh. A més hi ha altres entitats com Mira... Uh -huh. Sí, la Mira, l'agrupació la, romana, que són uns, uns nois gitanos que, que estan allà al barri fent coses perquè no hi ha hagi diferències i tot això, que està molt bé, uh -huh. perquè normalment tenim una idea i i és el que es diu, que es diu no? Uh -huh. I també tenim associacions de ball, tenim l'agrupació esportiva, que, que aquest any sortirà amb uh -huh. unes bicicletes estàtiques a fer un acte. Uh -huh. Tenim també una associació de moteros, uh -huh. que s'està constituint aquest any. O sigui, tenim de tot. Perquè tu La tu partenys... per supost, i d'això. Tu, per tu pertans a ja la Comissió de feststees, uh, quan, cost, quan costeu, quan, quan us, quan costa de, de tirar endavant totes aquestes activitats? Doncs mira, uh, durant tot l'any perquè fem des de setembre fins al juny, uh -huh. uh, costa molt perquè s'ha d'aconseguir escalers. perquè clar, amb les subvencietats la Generalitat i l'Ajuntament nos doncs arriba. Clar. Són unes festes que costen vint.000 euros.. Uh -huh. o sigui, S'ha de córrer molt, s'han de fer camisetes, eh, samarretes, perdó, s'han de uh -huh. fer mocadors, s'han de fer llibres perquè la gent no s'anunciï. El que està clar és que si el petit comerç del barri uh -huh. no ens ajudessin a anunciar i tot això, uh -huh. no sortiria. No sortiria sense la gent del barri. Uh -huh. Nosaltres el que fem és organitzar-lo. Uh -huh. A més també hi ha activitats esportives importants, no? Sí, tenim... Uh, campionat femení de futbol sala de... allà al uh -huh. barri masculí També aquest any també tenim un campionat que no, ara, ara mateix no me'n recordo com es diu uh -huh. però també des de que es va inaugurar l'espai aquest uh -huh. de, de la Fundació Messi allà al, a la Llosa del barri uh -huh. l'utilitzem bastant i sobretot uh -huh. aquest any estem molt contents perquè uh -huh. des de finals de l'any passat hem aconseguit unes plataformes Uh -huh. Per poder fer la cabalgada dels veis i la cabalgada de, i la Ruda de, de Carnaval que en uh -huh. feia més de 20 anys que les estaven demanant. Uh -huh. i què tens ha aconseguit per fer? O sigui, estem molt contents de que no hem aconseguit. Uh -huh. A més la colló de Bruixes i diables del bon Pastor també participa força en el que és la festa major. Sí, organitzen el correr foc com cada uh -huh. any i fa moltes activitats pels nens el dissabte, o si sigui, demà. Per què quanta gent formeu part de la Comissió de Festes? Ara mateix formem part de la Comissió de Festes unes 8-9 persones. Uh -huh. Ara mateix, clar, això ho fem al temps lliure, el... la veiem, això... i tot això, uh -huh. però ho aconseguim bastant. Això suposa anar fent trobades durant tot l'any per parlar, veure quines activitats sí. es poden incloure, tot això. Sí, fem sí. trobades una tot a segons quines hores. Uh -huh. uh -huh. A més també hi ha activitats infantils per la l'ameinada, pels nens... Sí, sí, perquè durant la setmana, el cap de setmana és normal, amb la fira, els pares que tenen festa... Uh -huh. i tot això la, la gent marxa, però el setembre setmana s'acaben uh -huh. de l'escola i s'ha de fer alguna perquè s'estretinguin. I aquest any hi ha molt, tenim màgia, tenim globoflexia, uh -huh. tenim l'escuma, tenim una carrera de no sé què... Uh -huh. activitats de bàsquet, que es promociona l'agrupació de bàsquet del barri, uh -huh. o sigui, tenim molta cosa. A més, l'escola Bernat de Boil també participa molt. Sí, les escoles, tant la Bernat de Born Boil, Maquinista, i l'escola Bonpastor, les uh -huh. s'impliquen molt, uh -huh. perquè és normal, és el seu barri, són els seus nens i volen que sorti bé. Uh -huh. I, també tenim el divendres, el dia deu de part de la de l'escola Bernard de Boil, tenim uh -huh. una exposició de uh -huh. fotos de, de, de l'escola quan va començar i d'això, uh -huh. o sigui, molt interessant també. I hem de remarcar una cosa important que és que al, al barri del bon Pastor hi han moltes entitats teatrals. Sí, tenim participen. una de la parròquia, uh -huh. tenim una altra que les fan la don les dones de les Ampes, que la, les... Uh -huh. La s'agrupa per tothom, és un, bueno, uh -huh. és una entitat que, que ja fa teatre d'aquest, com podríem dir-lo, és que no me'n recordo d'ara. Més, bueno, més atrevit, no? Sí, més atrevit, perquè clar fan coses, són obres petites, eh, concretes, de coses que poden passar a la vida quotidiana i després sobre un debat. Uh -huh. Està molt bé. I les emparanoies, que no poden faltar? Les emparanoies són les d'aquest grup que et deia de, de Patutom. Ah, Patutom sí. és l'empresa que, que fa emparanoia, uh -huh. que les dirigeix. Molt sí. bé. Doncs, si la Marta té alguna pregunta per fer-te. Eh, mira, eh, Javi, ah, parlàvem abans de amb la recollida d'aliments. Veig que vosaltres també teniu un punt de recollida d'aliments no per aquestes sí. festes. Demà a la Fira d'Entitats, quatre de les entitats del barri, que són Dones en Acció, Dones l'acollida, Banc del Temps i la Corel d'Amics de Bon Pastor, posaran un punt de recollida d'aliments que estarà la, a la mateixa Fira d'Entitats perquè tothom que els vulgui acostar donar una ajuda serà benvingut. Estarà demà i més dies durant les festes? O... En Com principi faré? demà, En principi demà segur perquè és l'hora que, que, que vam concretar, el que no sé, sé que s'estava barallant un altre dia, però com hi ha tants actes, no sé ben bé com ho voldran fer. Mm. Perquè, clar, això ho porten a aquestes entitats que he nombrat abans i són elles les que decideixen quins dies, quines hores... i 15... Demà segur, demà durant de 10 a 2, allà estarem, mm -hmm. a la recollida d'aliments. I el que no pot faltar tampoc és el, el, el menjar, no? Per una sardinada, botifarrada... Teniu de tot aquí. Sardinada, botifarrada, paellada... Uh -huh. eh, amb els pacs cena que fem per, per fer una mica d'economia i perquè no sigui tan car la cosa, i uh -huh. bueno... Sí, xocolatada també tenim pels nens... Uh -huh. I els indignats del de, de, Bon Passó també participen? Sí, participen També uh -huh. participen a la Fira d'Entitats uh -huh. amb el Mercat d'Intercanvi uh -huh. i el dijous dia 9 uh -huh. fan una xerrada que ara també no sé de què era la xerrada però bueno, fan una xerrada ja D'Economia de de Social i Solidària Ah, exacte, correcte. Sí, bueno, és que tinc massa coses al camp ara mateix. I la paella, que tampoc faltarà però una paella per tots el, tot els veïns i veïnes. Sí, bueno, el que passa que aquest any la paella es farà però no es farà tan gran perquè l'entitat que l'ha agafat aquest any no... Uh -huh. no, no, no, té, no... depèn de recursos i depèn de gent que no pot... Uh -huh. Listo, però bueno, que la tindrem. La tindré més petita, més bona i la tindré. I acabarem amb el castell de focs d'artifici? Sí, el diumenge, dia 12, uh -huh. a les 11 de la nit, uh -huh. als castells d'artifici i ja fins l'any que ve. Uh -huh. És una llàstima perquè la prepares durant 3 o 4 mesos i es va molt d'hora. Els uh -huh. meus dies es, es passen ràpid. Heu dedicat dues setmanes, eh, pràcticament, a la festa. Bueno, no, dues setmanes no, portem des de gener. Ja, que, no, no, la durada, la, la durada. Que, que, que dura des del divendres 3, des d'avui mateix fins al diumenge al dia 12. 12. Mm. Correcte, sí. sí. O sigui, que, que és una bona, bona festa. Sí, sí, 9 sí, sí, dies. Uh -huh. I sempre fent coses cada dia. Cada dia hi ha alguna activitat, algun, mm. alguna exposició, algun concert, alguna cosa. El que sí que ens he de dir que un acte que es va ser el dia 27, d'abril uh -huh. per dies no entrava dins de la fira, de la festa major, però sí era part uh -huh. de la festa major. Uh -huh. um, bueno, per burocràcia no es pot dir, però bueno, sí que va ser el mercat de bon pastor per recollir, per uh -huh. recollir cal, i això.. Vale. Doncs esperem que aquesta festa major del barri del Bon Pastor tingui èxit i que aquest cap de setmana doncs, tothom es volqui ja a participar i a gaudir de, dels diferents actes. No? Moltes gràcies. D'acord. Doncs Javi, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem doncs, això que sigui una, bon, una molt bona festa major per a tota la gent que viu i, i treballa al Bon Pastor. Sí, gràcies per tot i si voleu passar, jo feu gustant. Doncs sí, no, aquest, em sembla que aquest diumenge t'enviarem a algú que vagi a veure què és el que s'està fent pel barri. Vale. Molt bé, doncs quedem així. Vinga. Vale, moltes gràcies. Que vagi Adeu. molt bé. Adeu. Bona festa major. <ríe> doncs això, doncs, eh, dues setmanes plenes d'activitats tal i com ens deia a eh, Javi Méndez, que pertany a la comissió de festes del barri del Bon Pastor, doncs ja ho sabeu, activitats esportives, exposicions, activitats de manualitats, recuida d'aliments, campionats, actuacions musicals, correfocs, balls, jocs infantils, fires... De tot, conferències, cinema, teatre, cercavila, jocs d'artifici i doncs, aquests jocs d'artifici són els que esclataran per posar punt final a les festes que serà el diumenge dia 12 de maig. Nosaltres estarem atents perquè també ens agrada conèixer què és el que fan els diferents barris de, de Sant Andreu i segurament doncs, que la setmana que ve tindrem l'oportunitat de, no, no sé si parlar amb el Javi Méndez, però sí que poder parlar amb algú de la Comissió de Festes o de l'Associació de Veïns que ens vagin explicant doncs, com s'estan desenvolupant aquestes festes al Bon Pastor. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa. Escoltarem una mica de música, res, un pocs segons, perquè tenim una agenda d'aquelles grans, perquè us ho passeu molt bé aquest cap de setmana. Així que eh, prepareu paper i llapis, perquè tot seguit tornem a més informació. Fins ara. Sé que només tu pots fer-me riure tant Sé que només tu em coneixes de veritat Sé que només tu és capaç de compartir Les penes, la tristesa, quan no me'n puc sortir Tens capacitat de donar tranquil·litat De saber-me escoltar Quan ja ni m'enfaques Tu tens la virtut de fer-me oblidar La por de la foscor sé que més no tu em pot entendre bé i sé que més no tu és la meva rob de sercí si sí, sense tini una paraula Tanç som una mirada suficient no es cal parlar som pensar que queda Acordes que ja no he de suplir de ser pacients i sense dir ni una paraula cansos en una mirada és suficient Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui ens falten pràcticament uns 5 minuts per acabar i el que us podem dir és que la Nova Ibanofa ofereix aquests dies, l'obra Inmenso Agua i Sombras. La Nau Vivanov de la Fundació Sagrera al carrer d'Honduras número 28 us oferirà demà dissabte a les 9 de la nit la representació de l'obra Inmerso, Agua i Sombras, del col·lectiu Nacadasca. Doncs el col·lectiu artístic necades que ha les emocions com a font de creació i reflexió, immerso a i sombras, és la seva primera obra de teatre i tracta la por de l'home, entesa com una emoció polifacètica i universal. En un espai gairebé buit es mostren cinc escenes, cada una protagonitzada per un individu que s'enfronta a diferents pors, com la por a la solitud o la revelació de l'autèntica identitat. Els individus les intenten amagar per no patir, però fracassen. Durant la travesia comparteixen escenaris amb les seves ombres, l encarnació dels seus desitjos i frustracions a immerso a i ombres se submergeix el públic en un viatge emocional per la vulnerabilitat humana. Després de l'obra hi haurà un col·loqui per reflexionar sobre el tema tractat. I ara el que fem és parlar de la Trinitat Vella perquè també hi ha d'altres activitats, hi ha algunes relacionades amb el barri de la Trinitat, com per exemple aquest curs de sardanes que es realitza cada dissabte a la Trinitat Veiga. La plaça de la Trinitat acull cada dissabte entre les 11 del matí i la 1 del migdia un curs de sardanes. Doncs per més informació us podeu adreçar-vos al centre cívic de la Trinitat Vella, que us informaran de com es realitza i qui són els que realitzen aquesta ballada de sardanes. Doncs ara ens n'anem en novament cap a les sales d'estudi nocturnes a Sant Andreu i volem parlar d'aquestes sales nocturnes que són un servei de la Regidoria d'Adolescència i Joventut de l'Ajuntament en conveni amb el districte de la Ciutat i el Consorci de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. De les 21 hores fins a la 1 de la matinada, les sales s'ofereixen un espai adequat per estudiar, per concentrar-te en la lectura sense interrupcions, fer treballs, consultar diccionaris i enciclopèdies, fer fotocòpies, intercanviar llibres a punts de classe... Doncs hem de dir que hi ha una sala d'estudi nocturna, que és la de Inés Iglesias Can al carrer del Segre número 24, i el seu telèfon és el 9-3. 933-600-550 i si voleu adreçar-vos per mail també hi ha el mail sala d'estudi canfabra arroba eh, Troba la teva sala d'estudi nocturna conta per contactar telefònicament amb una sala cal trucar entre les 21 hores i la 1 de la matinada. Per més informació pots contactar a través del correu electrònic corresponent a, o a través de l'adreça estudi nocturn per consultes genèriques. Doncs ja ho sabeu, aquella gent que en aquests moments doncs, ja esteu preparant els exàmens, doncs és qüestió d'apropar-te a la teva sala d'estudi nocturna que tinguis més a prop. Dir-vos que durant tot l'any, de dilluns a divendres, de nou de la nit a una de la matinada, es troben obertes aquestes sales de la biblioteca de la ciutat que us comentarem tot seguit, com són, per exemple, la sala d'estudi nocturna Garcilasso, a l'espai jove Garcilasso, carrer Garcilasso, número 103. El telèfon és el 932 562 i també hi ha la sala d'estudi nocturna i les iglesies, que en fa obre, de la qual us en parlàvem doncs, ara fa un moment. També dir-vos que durant el curs escolar també obren dues sales a equipaments juvenils, de dilluns a dijous, de nou de la nit a una de la matinada, gener, maig, juny, també obren els divendres en el mateix horari. I què us sembla si fem un cop d'ull i el que és el que realitzarà a eh, la setmana que ve als nostres barris? Doncs parlem de la tercera audiència pública de nens i nenes del districte. La sala Andreu Cortines, de la seu del districte de Sant Andreu, que està a la plaça o número 1, us oferirà el proper dimarts a les 11 del matí la tercera audiència pública dels nois i les noies del districte de Sant Andreu. Doncs a l'audiència ja existiran el regidor del districte, Raimon Blasi, i la presidenta del Consell Municipal del districte, la senyora Imma Muraleda. Més activitats per la setmana que ve? Doncs parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la reunió informativa Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer Segre, número 24, us ofereix la reunió informativa Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama. Doncs aquesta activitat es portarà a terme dimarts a dos quarts de sis de la tarda i va adreçar a totes les dones de 50 a 69 anys. Molt bé, doncs nosaltres que gaudim aquí, donem les gràcies a la Marc de Sants i també a Ricardo Malavé per acompanyar-nos avui en aquest programa i el que es acabarà mateix doncs és plaga veles i si voleu ens retrobem a partir de dilluns. Per tant, que passeu un molt bon cap de setmana i això, doncs aquella gent que sou del Bon Pastor, a gaudir de la festa. Adéu, xau.